Fizikailag teszi. Vagdassa magát. Fábio arca lefagyott, és úgy bámult rám, mintha még egy fejem nőtt volna. Mintha elakadt volna a szabad. Nincs semmilyen frappáns megjegyzésed? Szurkálódtam. Az ágyban is szereti, ha egy kicsit megkínozzák? Próbálta elütni egy viccel a dolgot. Ez egyáltalán nem mulatságos.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 Megrémültem, amikor észrevettem, hogy a melkasából szivárog a vér. Azonnal mentőt és erősítést hívtam. – Fábio, ne csináld ezt velem! Próbáltam elállítani a vérzést. A társam le vette rólam a tekintetét. – Istenem, ez az én hibám. Körültekintőbbnek kellett volna lennünk. – Egyikünk sem tudhatta. – nyöszörögte. – Istenem, Fábio, tarts ki! Már hallom a mentőautót!